El magazine de Cavilo Radio, un espai informatiu per al poble de Serd. Bon dia i benvinguts de nou al magazín de Cabiló Ràdio. Després del directe de la fira de mostres, tornem amb el nostre format habitual. Avui és dilluns 15 de juliol i passem a comentar-vos els titulars de la informació més destacada al nostre poble. Una nova onada de robatoris assetja el poble de Sella la primera quinzena de juliol. Orxeta rebutja formar part del conveni de la brossa amb Sella i Relleu. El nostre poble continua sense tindre una gestió ordenada i planificada de la recollida de les deixalles. Malena de Besa deixa el carrer de directora de l'Escola de Sella després de 7 El sopar d'estiu reuneix a prop de 350 persones en la plaça major. La piscina municipal obre 15 dies més tard del que era habitual a causa d'unes obres de millors. El mes de juliol ha començat amb una nova onada de robatoris al poble. Si fa uns mesos foren les casetes les protagonistes, ara ha sigut el nucli urbà l'afectat. El casino, l'Ajuntament de Sella i alguns veïns del carrer Sant Antoni i el Raval han sigut les últimes víctimes dels lladres. Marta Llorca Llinares, que regenta el casino, ens conta com ha passat. Sí pues mira, van entrar per al pati, es van imaginent que es van, deixar, es van tirar en una corda i després es van colar per una de les finestres i ja van girir per la finestra principal que donava a la plaça. Es van endur els dos televisors, eh, van buidar la màquina a perres i dos botelles d'alcó. Marta ens comenta també algunes possibles solucions per a evitar els robatoris al nostre poble. Jo pues una de les coses que penso seria, ja que per a si no tenim ni policia local ni guàrdia civil, fer pues, una patrulja vecinal i y... que la gent del poble, així que estiga estigui parar, n'hagués a pescar res per la nit i pegant una miralleta. I també una de les possibilitats que jo veig seria posar càmeres en la plaça i en els llocs més importants del poble. El PSOE de Sella també ha fet una publicació al seu blog on aporta algunes propostes per lluitar contra la inseguretat davant els robatoris. Pablo Jiménez, portaveu socialista, ens parla d'algunes d'aquestes propostes. I és una sèrie de mesures que comencen per informar a la població, mantenir informat al poble en els moments en els que hi haixen robatoris. També pensem que, bueno, l'alcaldesa com a cap local de seguretat pública i ciutadana que és, hauria que reunir-se de forma urgent amb el subdelegal del govern per tal de que la Guàrdia Civil almenys vinga al poble una vegada al dia eh? i en horaris intermitents és a dir, que tinguem aquesta sensació també, de seguretat després també podíem adoptar alguns sistemes dissuasoris per als lladres com han tingut altres pobles i després també n'hi ha pobles com Orxeta en els quals n'hi han càmeres en zones sensibles, així tenim una zona molt sensible que és la del casino i que perfectament podria estar videovigilada a aquestes quatre propostes, el PSOE afegeix també la creació d'una plaça de policia local, ja que Sella és un dels pocs pobles que no té cap policia o algo a Des de l'oposició, conviden a l'equip de govern a replantejar-se les prioritats a l'hora d'administrar els diners del poble. Eh, i, bueno, doncs caldria pensar eh, si el poble pot continuar abans sense una alcaldessa amb dedicació completa i si pot seguir continuant abans sense un policia local. Eh, doncs això... Les prioritats estan allà, però pensem que la segona opció és més important. El tema de la brossa no deixa de ser actualitat a Sella. Després de l'anunciament de la dissolució de la Mancomunitat de la Bonaigua el passat 1 de febrer, entitat que fins aleshores s'encarregava de la gestió de la brossa, encara a dia d'avui no s'ha trobat una solució. El conveni que en principi anava a signar-se entre Sella, Reieu i Orxeta no ha arribat a bon port. Després d'un mesos de prova, Orxeta no ha ratificat aquesta col·laboració. El motiu principal és l'encariment del servei que suposaria per a aquest poble, ja que els contenidors de relleu estan molt disseminats i això provoca un augment del consum de gasoi i del temps de recollida. El fet que Orxeta no vulgui assignar este conveni té com a conseqüències que continuem sense tindre una gestió ordenada i planificada de la brossa, tot deixant que aquest servei es gestioni al dia sense cap organització. El procés de dissolució de la Mancomunitat va implicar també la finalització dels serveis de reciclatge que ésta prestava a través d'un conveni entre l'empresa Ecoembes i la Conselleria de Medi Ambient. Des de l'1 de febrer eren els ajuntaments els que havien de fer-se càrrec d'aquest servei, però el de Sella no ha trobat la solució fins aquest mes, adherint-se al conveni en Ecoembes. El temps que han tardat en haver pres aquesta decisió explica la saturació dels contenidors de reciclatge els passats mesos. Les retallades en educació també han arribat al poble de Sella. La conselleria ha decidit eliminar la plaça de mestre itinerant d'anglès i convertir-la en una plaça de mestre especialista d'anglès que faria funcions de tutoria i classes d'anglès en tots els cicles. Per això, després de set anys de directora, Malena Devesa haurà d'abandonar l'escola de Sella. M'agradaria agrair a la gent, a tots, xiquets, majors, eh, la bona acollida que m'han fet, en considere... com membre més de si del poble i, i no puc parlar més. Maria del Mar Picobau, representant de l'AMPA, ens transmetix l'opinió dels pares, mares i xiquets davant la Déu de Malena. És una gran persona i un excel·lent professional. És molt atesa amb els alumnes, amb els seus companys, amb els pares i mares i amb tota la gent del poble que ha tingut contacte amb ella. Pensem que ha demostrat ser bona professionalment i humanament. I un altre aspecte que poden estar a Cardella és que per damunt, eh, per damunt de tot ha volgut que els alumnes aprengueren i al mateix temps que s'ho passaren bé. Està clar que tots els, els mestres eh, han col·laborat en la part lúdica, però ella ha sigut sempre o quasi sempre Bé, i des, de, des de que es de la Marina Baixa, desigiem Malena, bon vent i barca nova. El passat 6 de juliol, la Comissió de Festes va realitzar el tradicional sopar d'estiu a la plaça Major, un sopar que enguany complia el 14 aniversari. A pesar de la greu situació econòmica en què ens trobem, la Comissió ha aconseguit reunir uns 350 comensals que van gaudir del sopar, de les habituals partidetes de bingo i de la música de l'orquesta fins que baixi del sol. Vanessa Jaime, membre de la comisión, ens parla del sopar. Pues teníem un alredor d'unes 350 persones, i també teníem chiquets i la veritat es que sempre ho contés perquè no nos esperàvem tanta gent pues, conforme conformar estan es coses i al final la gent s'ha animat i y... pensa que ho han passat tots molt bé, han donat prou gent en hora Després de fer de el sopar van fer dos bingos. I després la barrasta, que vam, doncs es va fer de dia, com sempre, i l'orquesta va estar molt bé. Vanessa ens ha explicat també els propers actes que faran. El 27 de juliol tenim la banyà i farem dinar i festeta després. Encara no sabem com serà, ja ho informarem. No sabem si començarà pel matí o ho farem de vespre, canviar un poc. I després ja ve el dia 3 el frontenis. I la Semana cultural començarà el dia 9 i finalitzarà el 15. Sí, de si de Ceiaia aconseguim clavar més actes o no, probablement s'allargue. I el 16, després de la Semana Cultural el 16 seria el, el torneu de Futbito. La piscina municipal de Sella s'ha obert enguany el 5 de juliol, 15 dies després de la data d'obertura habitual en els darrers anys. L'Ajuntament al·lega que el motiu ha sigut unes obres de millora que s'han realitzat durant el mes de juny. Jaume Cruz, que regenta el bar de la piscina, comenta com ha anat fins el funcionament de la piscina i del bar i parla de les previsions de l'estiu. Bueno, eh, en realitat eh, està algo més eh, fluixeta que el que va ser l'any passat. I ha condicionat una miqueta o no per la, el retras en l'apertura, perquè bueno, s'ha tingut que reparar, eh, saben tots que tenia pèrdues d'à i tal. Encara que el temps ha vingut bé perquè ha acompanyat el mal temps, no? que ha hagut tot un mes de juny post pues, prou. ...prou fresc, prou gelat... Eh, ...no és el tema que hagi influït molt... ...en, en, el, en, el, en la marxa de, de la piscina... ...l'haver més activitats en la piscina... Pues, ...fa que la gent vinga més... ...encara que duem una setmana oberts, no?, eh, pràcticament... ...la coagint s'ha fet un dia només... ...així que, bueno, d'ací sí endavant... Eh, Sí, el temps acompanya eh, que estan tenint un estiu. La primera quinzena és de la festa, de la setmana cultural. S'espera que almenys l'any passat va ser la xina. Fins ací, la informació general. Vos dexe mare en l'entrevista que Sergi li ha fet a Aitana Garcia per saber-ne més sobre l'esport que practica, el kayak de mar. Qui pregunta ja respon. I respon també pregunta. Bona vesprada, avui a la secció d'entrevistes xerarem amb Aitana García Bernabeu, jove de Sella que cursa estudis de Filologia Catalana a la Universitat d'Alacant i que des de fa uns anys competeix amb el seu càiac a nivell autonòmic i nacional. El passat 30 de juny, en la Copa d'Espanya, va quedar classificada en el tercer lloc. Bona vesprada, Aitana. Bona vesprada, Sergi. Bé, eh, en primer lloc, parla-nos un poc de l'esport i descriu com és, eh, de què es tracta la pràctica del càllac. Bé, jo faig càllac, que també es pot dir pirauisme, i té diferents modalitats. Jo la que practic en concret és el càllac de mar a nivell de competició. També està el nivell de, de recreatiu, fer excursions o travesies. I després hi ha altres modalitats com el rafting o els descensos per rius... També estan les aigües braves i el preuisme de pista, que és el eh, que vem en les Olimpíades. Uh -huh. Bàsicament és això. I d'on ve la, la teva afició pel per caiac? Perquè si en sé ja no, no coneixem aquest esport fins que s'ha aparegut tu. Bé, hem eh, veig a l'afició perquè el germà de ma mare practicava l'esport i clar, jo de xicoteta el veia i a poc a poc vaig començar a iniciar-me fins que ja vaig veure que això m'agradava i vaig, em vaig apuntar al Club de la Vila. Eh, actualment, eh, quines són les competicions que estàs afrontant? Bé, actualment, ara mateix estem preparant el campionat autonòmic, que és el 31 d'agost, en la Vila, i després, el 8 de setembre, tenim el campionat d'Espanya, que serà en Denia. El, en aquest esport, diguérem la forma d'iniciar-se és... Eh, tu compres un kayak i te'n vas a la mar, o n'hi ha algun tipus de requisits vas a buscar a algun lloc, on pot ser un club, o... Sí, normalment eh, la gent comença en estiu perquè està en les escoles de la mar, per exemple, que ha sigut com una iniciativa de la Generalitat. I, clar, la gent, sobretot els xiquets, comencen a pa passar l'estiu, però veuen que comença a agradar-los i ja després van passant com si t'hagués a l'equip que té el club nàutic. Després, en els clubs que no n hi ha escoles de la mar, pues, sol ser perquè la gent veu a la gent a Espirauíster a entrenar, Diuen, ah, jo vull provar. I diuen, ah, doncs pues passa't pel club, es muntem en un calla, que es pegues una volta i si t'agrada, doncs pues vas venint hasta fins on arribes. O sigui, que t'apuntes a un club nàutic, passes a formar part d'un equip i a partir d'ahí ja entres en la pràctica de, de l'esport. Sí. Eh, en aquest esport, eh, ja no és la primera vegada que, que apareixes en la ràdio per, per diferents competicions en les que has participat, quines són les, les aspiracions que tens? Bé, ara mateixa, E intentar competir de la millor manera intentar quedar el millor lloc donar tots els punts que puguem al meu club pa que puguin quedar en la millor posició possible en la, la, la competició s'estructura a nivell de clubs és a nivell individual es competeix per club o sigui, si tu no tens un club individualment no pots participar però després eh, la carrera o sigui, el moment d'estar en l'aigua es competeix per categories, per edats i per sexe i després cada participant aporta uns punts segons el lloc en què has quedat i els punts de tot l'equip es sumen i això és la puntuació que té cada, cada club. Segons això ja cada club queda primer, segon o tercer. I en les competicions, diguem, la, a nivell nacional, que és el màxim categoria en la què estàs participant, quina és la competició més important? El Campionat d'Espanya. La, la, la competició. Sí, o sigui, van fent-se proves, les van fent-se diferents copes d'Espanya, però després la important, o sigui, quan es decideixen els esportistes d'èlit és el campionat d'Espanya. Que és, és la, la que serà... En... El 8 de setembre. setembre. Eh, la seva pràctica, el simple fet de no poder tindre la canxa que necessites, que és la mar, en la, la tota localitat, t'ha suportat un sacrifici. A part d'això, t'has trobat algun tipus de... De, de, de sacrificis que has hagut d'afrontar? Bé, sacrificis els principals són, clar, en la gent jove, el, el tema de voler eixir. Clar, morts no pot eixir perquè diumenge hi ha carrera, t'has d'alçar el prompte, has estar descansat. I també a l'hora d'entrenar, de, si ho has de combinar en l'estudi, saps que has d'estudiar i has d'entrenar, ja no pots fer una altra cosa. Aleshores, aquestes són les principals dificultats però bueno, si t'agrada pues vas duent com pots. Sí, sí, aixina no i tot, participes en la banda, participes en l'esport, t'estàs cursant els estudis, es va de maravilla, o sigui has sabut com, com paginar-ho tot. Eh, el nivell de, de, la, de la participació que esteu afrontant vosaltres en el plonauti de la vila, que és el que pertanyes tu, és a nivell amateur. Sí. La dificultat del de, de salt al professionalisme, on, on està? En la modalitat que practique jo, que és el caiac de mar, la dificultat està en la falta de suport econòmic, bàsicament. Per a poder fer els desplaçaments a, o, o a l'inscriu-se en competicions? Eh, els desplaçaments, perquè, clar, eh, com si diguem, les competicions importants són a nivell mundial. I, clar, no són totes així. Poden ser, una pot ser en Austràlia, com una altra pot ser en Estats Units, com pot ser on siga, per exemple, aquesta cada setmana ha hagut una en Portugal, que clar, als europeus és anar bé, però a uno que venia d'Austràlia t'has de pagar el billet d'avió o si vens d'Amèrica te l'has de pagar igualment o sigui que és més eh, els diners que t'has de gastar que les competicions en si, sí, perquè competicions sí que n'hi ha, però el salta a la competició dura, professional, professional és això, és Tindre Poder diners tineres, sí. o un suport econòmic, ja pot ser un patricinador o com siga. Sí, qualsevol tipus de suport. I ara, parlant de suport, a nivell d'institucions, tant locals com provincials o autonòmiques, estàs tu, concretament, estàs rebent algun tipus d'ajuda? Bé, a nivell local eh, no rep cap ajuda. I a nivell provincial eh, vaig rebre la, la beca de la Diputació de l'Acant, que es dona als que apareixin en la llista d'esportistes d'èlit i, però és una, una beca que és una, una mensualitat. O sigui, és donar una volta a l'any i, i se te dona només si estàs en la llista. Si no estàs, encara que sigues esportista, no, Clar, no reps ajuda. Les mateixes despeses té el que arriba a ser o apareix en la llista d'esportista de, de, de, d'elit com el que s'ha quedat fora. Sí. Bé, i realment eh, en l'esport este, al final, l'estat està compaginat en els estudis. Eh, en estiu està molt bé, però què passa quan arriba l'hivern? Bé, quan arriba l'hivern, jo tinc, des del meu punt personal, tinc la sort de que estaré en Alacant i tindré un, un club, en Alacant també hi ha un club, puc anar allà entrenar i allí eh, utilitzem uns caiacs que són com més tancats, són els que eh, s'utilitzen per a el piragisme de pista, el que t'ha dit, que era el que veiem en la tele en les Olimpíades. Uh -huh. I clar, eh, el bo que tenen els càlegs és es que no, no es banyes, es banyes el justet. Llavors, clar, en hivern més o menos ho duem un poc millor. Però, clar, quan toca entrenar en la mar, restes en el neoprè no com pugues, els xubasqueros i tot, perquè si hi un mal dia, doncs pues, passes fred. Bé, eh, simplement donar les gràcies per haver estat així i si vols, adreçar-te a la gent que ens escolta per animar-los i a veure si a partir de, de veure't a tu com a exemple va aficionar se a París una cantera així de, de practicants de caiac. Bé, jo donar-vos les gràcies per haver-me entrevistat i animar a tot el poble de Sella que s'anime perquè tenim la mare 20 minuts, és un esport bonico perquè pots arribar a puestos que per les platges no es pot arribar i és molt divertit, sobretot en estiu, es poden fer excursions... Eh, pot anar un grup de molta gent, o sigui que s'ha d'haver bon ambient i molta divertició. Sí, jo quan m'he pegat alguna volteta pescant a veure mar en, en, en una en la barqueta, canvia totalment la, la, la, la perspectiva sí. que tens de, de, de la platja o del poble, només per haver-te allunyat i haver estat passes i dir, o sigui, de sí. l'acantil·lata aquesta està així, sí. té un aspecte totalment diferent. Sí, hi ha llocs, jo per exemple hi ha llocs que només conec des de la mar. Quan estic en terra, no sé... No sé ni on estic. O sigui, sea, que si va animo a tot aquell que vulgui, en, en la vila estem dispostos a, a agarrar-vos a tots. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. A vosaltres. Gràcies. Qui pregunta ja respon. Qui respon també pregunta. Després de l'entrevista a Itana, donem pas a Pere, que ens ha preparat un reportatge sobre la piscina. Un nou any estem d'aniversari. La piscina municipal complís 25 anys. Va ser l'any 1988 quan es va inaugurar després de pràcticament tot un any d'obres. Fa tant de temps que la gent no se'n recorda ara de qui va ser el primer que la va estrenar, el primer que es va tirar l'aigua. Va ser Manolo, el retorn del moment o va ser algun altre? La piscina es va començar amb un pressupost de 5 milions de pessetes, corresponent a un projecte de 12 anys enrere. Però, al remat com era d'esperar, l'obra va acabar constant un poc, un poc més, vora 7 milions de pessetes. Va ser la Diputació Provincial la que va sufragar totes les despeses, incloent l'augment de cost final. Tot i això, aquell pressupost tan antic no va pujar molt de preu perquè la corporació local del moment, el Partit Socialista, que acabava de guanyar les eleccions i portava aquella infraestructura dins del seu programa electoral, es va menetjar de valent per aconseguir material a bon preu, o fins i tot de vals. Les primeres rajoletes blaves de dins de la piscina, tot el pis de l'andana i alguna cosa més, es van aconseguir de proveïdors amb qui havia contacte, alguns d'ells gràcies a l'arquitecte municipal de l'època, Juan Carlos Oliva. Els terrenys de la piscina van ser donació de José García Català, Pepito el Sego. Certament, van ser només els de la piscina i poc més, perquè tot el recinte municipal que hi ara mateix al voltant, per exemple, els terrenys de Frontó, es van comprar uns anys després per només un milió de pessetes. La part de més envergadura de l'obra, com va ser la preparació dels terrenys, de tres bancals es va fer només un, i el posterior clot on aniria la piscina es va encarregar a una empresa de construcció de fora, a Baldó concretament. Però aquest contracte també es va fer intentant aprofitar-ho al màxim, per tractar d'ajustar també el pressupost. De fet es va aprofitar per acabar el camí de la Font Major o per tombar l'antic hospital, on posteriorment aniria el nou ajuntament. Això sí, a canvi, Baldó va aconseguir assegurar-se pràcticament el contracte per a fer les carrers del poble que es van condicionar en aquell temps. Una vegada preparats els terrenys, va ser una empresa local, la d'Àngel L'Obrer, la que es va encarregar de fer el primer recinte de la piscina. I diem el primer perquè, com sabeu, el que inicialment era només una piscina, ara mateix és, en veritat, el poliesportiu Les Saleres. Però bé, centrant nos només en el recinte de la piscina, aquesta també ha evolucionat moltíssim. Per exemple, les rasoletes interiors es van canviar per altres més xicotetes i típiques de les piscines, també es va fer una reducció en la profunditat de la, de la nomenada piscina gran, que en origen quasi com es feia, feia peu en la zona més baixeta. També l'entorn anava millorant-se en el temps, com per exemple el condicionament progressiu del jardinet del fons, amb gravilla inicialment i després amb gespa. Però el que clarament més ha experimentat una evolució ha sigut el bar. Originalment, el bar ocupava el cantó de baix del recinte de la piscina, justament al costat de les escales d'accés. Aquell xicotet local, fosc, humit i un tant insalubre, fia les funcions de bar. Inicialment va consistir en un senzill mostrador on servien algunes begudes o gelats, però a poc a poc va anar millorant-se el local fins poder considerar-se un bar mitjanament decent i pel qual van passar multitud de propietaris, i no tots del poble. Vos recordeu d'aquell alemany anomenat Sandro? Actualment, i des de fa a vora deu anys, tenim per fi un barret com Déu Mana, i amb una terrassa molt agradable. Està ubicat pràcticament on deia el projecte inicial, i la seva gestió es troba a concurs per presentació de pliques en sobretancat i té una duració de dos anys. el que fa a l'ús principal de la piscina, és a dir, al bany es podria dir que aquest també ha evolucionat, diguem que hem passat d'un més lliure cap a un més civilitzat molt recordareu els capbussons o els espantons per sorpresa amics o amigues dins de la piscina per no parlar de quan era amb la gent vestida aquestes coses ara no estan permeses i és el socorrista qui normalment s'encarrega de controlar -les. A més, tenim altres normes d'ús indicades en el cartell que hi ha a l'entrada de la piscina, com pot ser l'utilització de les dutxes abans de cada immersió, no entrar a la zona de bany vestit en roda de carrer, no entrar amb animals i no menjar ni fumar en l'andana. Bé, a banda de l'ús normal, la piscina també ha patit de vandalisme alguna que altra nit i ha manegut a els bancs des de l'aigua o alguna que altra barbaritat. Però bé, millor no fer publicitat d'uns quants gamberros. En ja acabem ja dient que, després d'aquests 25 anys, la piscina ha crescut prou i, com ja hem nomenat, ha esdevingut un autèntic poliesportiu. Tot el recinte va anar creixent amb nous servicis o infraestructures. Primer es van fer les grades, que ja estem aprofiti per dir que mai van estar tan plenes com fa quatre dies en la presentació de sedans. Poc després de les grades es va condicionar els vestuaris, més abans es va fer el frontó i, ja més recent, el pàrquing de Futbito. Però, tal volta, el que més ha evolucionat de tot ha sigut el preu. Que d'aquelles 50 pessetes inicials, 30 cèntims d'euro, em passat ara a una entrada de 170 70 euros, vora sis voltes més. De tota manera, el vent fresquet que sol corre per allí, l'agradable bonestar en la terrassa del bar mentre es fas fa una cerveseta acompanyada de punxà, i com no, la possibilitat d'un bon banyet refrescant fan que la piscina siga una fita ineludible per a grans i menuts molts dies d'estiu. Ahir es veurem. Ara vos deixem amb la cançó del mes jovint vinc d'un silenci de Raimon, versionada pel grup Confusió. I a continuació els titulars de cultura que es desenvoluparan amb més profunditat en el programa La coveta dels somnis. Antic i molt llarg De gent que va al Des del fons dels segles De gent que anomenen Clases subalternes Jo vinc d'un silenci Antic i molt llarg Jo vinc de les classes I dels carres plens De que juguen de vegades que esperem mentre més idolles estan treballant als petits tallers a casa o al cap jo vinc d'un silenci que no es resigna no comença l'horta i acaba i secar després si de no es premia perquè sorrides per identità. Jo vinc un silenci que no ha resignat. Don't començar no l'orda i a cavar secat. Desforzi la perquè no va mal di perder sorrides per identità. Capitans que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc un silenci que no és resignat, com comença l'horta i acaba el secar, desforç i blasfèmia perquè tot va mal i perdre els orígens, perd identitat. Jo vinc lluita que és sorra i constant, Ja vinc d'un silenci que rompa la gent. coses que li han negat de 6 de juliol, els xiquets de l'Escola de Música van oferir una actuació per celebrar l'acabament del curs. Van poder gaudir el diumenge 7 de juliol de la Bonda de Fondó de les Neus a Sella amb motiu del desè intercanvi musical de la Federació de Bandes de la Comunitat Valenciana. Nosaltres tornarem la visita en setembre a Fondó amb el cor de Sella. Entre els dies 5 i 6 de juliol a Finestrat es va celebrar el primer Finestrat Rock Festival on participaren diferents grups de rock com Los Rebeldes, Javier Andreu de la Frontera, entre altres. I a més va participar també el grup Estrall, un dels components del qual és Ceyardo, Lloren Rivera. Un nou col·lectiu artístic ha nascut al poble, Sedans. El passat dissabte, dia 13, van fer la seva presentació al pàrquing de la piscina. És un fòrum de dansa que, com a primera actuació, Fora del Poble acompanyarà a la banda el dia 26 de juliol a les festes de moros i cristians de la Vila Jollosa, formant part del Boato des Berberiscos. I no està tot, encara ens queda música per sentir. El festival de bandes serà el proper 20 de juliol on actuaran la nostra banda i la banda de la Núcia. I recordar que l'actuació de la rondalla i el cor de Sella serà el proper diumenge 21 de juliol a les 7 i mitja a l'Església. Fins així l'actualitat cultural. Recordeu que podeu trobar-la més desenvolupada en el programa La coveta dels somnis. Vos deixem ara amb David, qui ens comentarà l'actualitat esportiva de les últimes setmanes. Endavant, David. Els dies 6 i 7 de juliol, la localitat de Xaló va viure la disputa de les set finals del trofeu Diputació d'Alacant de Llargues i Palma. Els campions van ser Altea en tercera de Palma, Baila Ward en segona de Palma i Murla en primera. En Llargues, Murla va vèncer en tercera, Benimagrell en segona i Percent, on va jugar Jordi Desella en primera. En primera. El propi Jordi ens comenta com va viure la gran final. Doncs pues inesperada, perquè ens vam posar a poc a poc, bueno, a poc, a poc però ràpidament 0-7, i aquells van començar a intentar la remuntar, però ja va, va ser pràcticament impossible, una final inesperada, però la victòria tan... Bé, bueno, al final va quedar 6 Sí, va ser una molt bona partida per la perquè estava molt concentrat en la partida, igual que Àngel i Pai i Germán, que em van acompanyar en tot el moment, i José, que va treure molt bé a pesar de l'aire. L'il·lusió ja fa almenys set anys que estava jugant al carrer, en primera llargues, i no havíem aconseguit mai guanyar. La Lliga de Perxa 2013 ja ha començat. Aquest cap de setmana s'ha iniciat una nova edició en aquesta modalitat del Joc de Ralles tan arrelada al nostre poble. El club de pilota Cella és el club amb més equips, amb cinc, i jugadors, prop de trenta. La competició es va presentar en xaló, coincidint en les finals de Llargues i Palma. Les finals de Perxa estan previstes per al 2 de novembre a Xixona. Pel que fa a les primeres partides, a la màxima categoria, que compta en quatre equips, Cella A s'enfrontava a Sella B en el derbi local. Bon ambient de públic, amb prop de cent persones, que van viure en directe aquesta partida on Sella B es va mostrar superior amb Barraca al Bot i Jordi a la Bolera. Menció especial també al veterà Fermín en la ferida. Per la seva banda Pau va intentar liderar el seu equip, però no van poder sumar més jocs davant la contundència dels seus rivals. Resultat final Sella A 2, Sella B 10. En segona, on tenim tres equips, dos d'ells van enfrontar en altre derbi. Sella C 8, Sella D 10 mentre que Sella E ha debutat contra el Coi, un equip d'alcoi que no deuria jugar en segona pel seu alt nivell. Resultarà contundent de Sella E 0 al Coi 10. El proper dimecres Jesús jugarà la semifinal de la Copa 2 a les 5 al trinquer de Guadassuar. Ferrer i Jesús segon contra Adrià III i Víctor segon. L'equip de Jesús ha fet un gran campionat, quedant primers de la classificació on tan sols han perdut una partida. Si voleu més informació sobre el món de la pilota, podeu entrar al blog del club de Pilota Sella, 3 www.pilotasellapunters, en Facebook Pilota Sella o escoltant el programa Joc i Partida de Cabiló Ràdio dedicat en exclusiva a la pilota valenciana. Tot això sobre la pilota. Pel que fa a altres esports, la nostra veïna Itana, el passat 30 de juny, va aconseguir quedar tercera al campionat de la Copa Espanya. També he que la Comissió de Festes i la Barraca del Tro organitzaran el campionat de frontenis el proper 3 d'agost. El dia 16 serà el moment per al Futbito, amb l'organització de la pròpia Comissió i la Barraca Isavento. I fins a arriba l'actualitat esportiva del nostre poble. Tornarem a més notícies el mes que ve. A continuació, Pablo ens explica què va passar al nostre poble durant els mesos de juny i juliol d'ara fa 5 anys. Salutacions! Aquest mes parlarem dels mesos de juny i juliol de 2008. Començava un estiu caracteritzat per pluges intenses durant els primers calds de setmana. Fet i fet, el diumenge 8 de juny serà recordat per la polèmica partida en la que Campello, aduint la fina pluja que caïa, va decidir retirar-se de la partida que perdia per un inesperat 4-0 amb la consiguient pitada per part del nombrós públic que omplia la plaça major. Per primera vegada, també, els més valents es podien banyar en la Font Major amb el riu de Seguró portant d'aigua, un fenomen que no es veia des de feia molts anys. Supermercat Pepi Rivera inauguraven un nou local al carrer València i la nit de Sant Joan es cremaven les fogueres sense cap bar obert al poble, un fet veritablement inèdit. A principis de juliol s'inaugurava el nou tram de passeig a la carretera que unia el Turrumpero amb la senyoria. El 6 de juliol es celebrava mig any amb un sopar de més de 350 comensals, amb l'actuació de l'orquestra Antàrtida i les xables del Templet convenientment restaurades. El 29 de juliol es reunia la pràctica totalitat de membres de la Quinta del 48, alguns d'ells no venien al poble des de la seva infantesa i aquell dia es celebrava el certamen de bandes amb la banda de Mutxamel com a agrupació convidada. Per altra banda, Gachuy guanyava amb l'ajuda dels seus incondicionals seguidors el festival Gerroc celebrat a Sueca. La nota tràgica la va posar la mort d'un senderista al mas del capellà en Tagarina en una excursió organitzada per membres de Ferrocarril de la Generalitat Valenciana la nit del 18 al 29 de juliol. Però sense dubte, juliol va ser un mes marcat per l'esport, on la protagonista fou la selecció espanyola de futbol guanyadora de la Copa d'Europa. La final contra Alemanya fou seguida per desenes d'aficionats mitjançant una pantalla gegant instal·lada a la plaça. També s'acomplia una bella aspiració. Per fi, frontó era condicionat com a camp de futbol per a la instal·lació de dos porteries. El partit inaugural va terminar a la 1.30 del matí. Conjuntament amb les porteries es van instal·lar el tamborí al frontó i es montaven les canastes al grup, Per fi es podia jugar a bàsquet en sella. En pilota cal destacar el sopar celebrat pel club amb Jan de Murla per tal de celebrar l'exitosa temporada, mentre que el trio encapçalat per Pablo Vidal guanyava el caixa popular de raspall a Xeraco. I per últim el dissabte 26 es tornava a celebrar l'exitós torneig de frontó que guanyaren la parella de Carlos i Adolfo amb l'animació de la festa hawaiana organitzada per la comissió de festes d'aquell 2008. Per acabar, l'Alla vos informa de l'Agentta Cultural I Deoosi per a les properes setmanes en el nostre poble, que és ben completa. El dissabte 20 de juliol se celebrarà el festival de bandes. A les 9.30 de la nit serà el passacarrer i a les 10 el concert a càrrec de la Unió Musical la Nucia i la Unió Musical l'Aurora de Sella. El dia següent, diumenge 21, a les 7.30 de la vesprada, serà el concert de la Rondalla i el Cor, amb un repertori de sarsueles. Continuarem l'altre dissabte, dia 27 de juliol, amb la Banyà 2013, que anirà seguida d'un dinar amb preus populars a la plaça Major, organitzat per la Comissió de Festes. El 3 d'agost es farà el tradicional campionat de frontenis. La comissió oferirà sopar i hi haurà música i servei de barra fins a altes hores de la matinada. La Setmana Cultural d'enguany se celebrarà del 9 al 15 d'agost, amb un canvi respecte als 3 anys. Començarà divendres i acabarà dijous 15 d'agost, dia festiu. Dins de la Setmana Cultural hi haurà cinema al carrer, actuació del grup local de Germint, actuació de l'Escola de Ball de Polop de Maria José García, rondalla i danses i també teatre. El dia 14 tindrà lloc la 45a edició del Festival de Sella i la semana cultural acabarà amb l'actuació de la banda i el cor el dia 15 amb un repertori de musicals. Finalment, el 16 d'agost tots els sellardos podran participar en el campionat de futbol sala que es farà en el Frontó. Fins així, el magazín del mes de juliol. Tornarem el mes que ve amb més informació. Bon estiu a tots!